أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما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 فِطِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَيَقُولُ تَعَالَى سَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جماعة دارشم ديامتري بابالار برينت para se të filojmë gjithë dëgjavë me thonë ate që kemi vendosë, me hajë Ramazan, insha Allah. Allahu gjëlle gjëllaluhu vë gjëlle shanuhu këtë muaj, gjithë muslimanëve mbarë më votës me mirë edhe marja u pluhë. Me në të repartë këti muaj të marë, Allahu gjëlle gjëllaluhu, insha Allah, me dëshirë, e bandë mundshme si gjëpë zëplomë, e anëmiku të të tili ju ka drejtu muslimanit marë e fundë. Zotë i e bëtë muj pache, insha Allah. Allahu gjëllë gjëllë luhu vlazën të ndërshme dhe gjëmati madhë. Këto nata, 30 ditë të cilët dhe ti përcelim, insha Allah, ma në fond hizmetin që dhe ti avbojmë, edhe kujdesin që dhe ti avkushtojmë, e lusim Allahu gjëllë gjëllë luhu me sinceritet që prej neve ka bull t'i ban. Lutja pare jo, një të gjëmati ashtë, që masiftarit natat e arsme të ashtojnë kujdesin për me ardhë në gjami pak me herë. Ne do t'i kushtojnë kujdes, lideratave tonë e të mujt Ramazalit, insha Allah, e lusim Allahu në gjëllë gjëllalu që shëndetit në ndihmon, kemi dëshiren që edhe gjëmatit i lutët Allahu në gjëllë gjëllalu për këtë gjë, për shkak se në këtë mujt nuk ka lutë që i këtë e këtë prapë. Njënit për gjëmatit tonë me aufranu Allahu zhelle zhelelu hulutjen për neve vëndët ma letë edhe ma mimi. Kemi dëshiren që gjatë mujt Ramazan e gjëmija jonë këtë qëtësien e veçanë. Kemi dëshiren edhe kërkojmë për i qunave. Kërkojmë për i voglushve tonë të pshatit të të tëllët. I dojmë shumë edhe i konsiderojmë shumë. Javlëmojmë kryen për i kursiës gjëmijës edhe kërkojmë pri ative që gjatë mujt Ramazarin Gjami të jenë qëjtë të jenë të kujdeshëm të jenë të praniqëm për në të i morin shokët e vetë të i bim Gjami të ju bojnë respekt pleqve të i qesim pleqet për para me ud vetë me të ullën thafat Gjami pak ma vor pak ma ma të vanuar me ra i luthmi pleqet të cilët i kemi nën respekt të veçant që masiftarit ku tijen edhe maqinën talon për mas të avijen në të bojnë ku i desh masiftarit me arën gjami me herët e mos vinë majtë mërami se ato e ka nvenin ashtu ashtu në safat e par e mos vinë me i kalu pëst më safa se na dhud me dalë për para plesh ku tijen edhe maqinën inshallah me izin e zotit në ndëgjoni i bani i zmet për mas të Të avijave, në lutje kemi të Allahu Jelle Gjelaluhu që mu i Ramazani të bënë shkak, për iksaj belaja mu i largu kejti insha Allah për gjithë mu. Ajetët të cilët të lezuëm, Kuran i Kerim, Suratul al Beqara, Allahu Jelle Gjelaluhu besimtarëve të islamit në abanë me dhije së bashku, të besimtarë të ndërruar, unë juve të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam, Ja u daj me dije se muaj në Ramazanit ja u kam dojnë farëz me një një. Kuti be, alejku mu së të jemë. Ja u kam dojnë muaj në Ramazan farëz me një një. Para se të shkojmë, në rrëshmërinë e ajetin në vazhdimë, duhet të dhimë se qka do të thëtë fjalla farëz, nuk ka në shëndoj shta aqë me rëndësi për atësafat e farë gjamiës, po është me rangësi se na duhet të adim se në gjamiën tonë si vetë me siguri janë një një qinë quna të cilë përsparen herë kanë arë në gjamië atë duhet të amësojnë fe sukur shka e kanë zu babalar të lëgazin të tonë që vinë me vite këto pra, gjdo fjalën këtë mujtë Ramazanit të cilin baba edhe vlau i jonë i ngritur i rritur i plak e kanë dëgju shumë herë më të botë asitipi E ti do të se ketu ne kam nis kish nevojë me kuma n xhamin. Kto hoxha sa heri ka përsërit. Por të ket kujdes se njerëi as haruo edhe ati duhet ne amtek shumë herë. Allahu Kurani Karim ka faman fadhkir fa dhekir, inna dhikra tanfa al mu'minin. Ja dorë sqegoju. Por mendja, mtek ajo. Sqegoju shtesh për njo se sqegjimi i shtesh për t'njo musliman ve ju bam do bi. Ka ja faman fadhkir in suratul a'la. Për dhe kërë inë në pasit dhe këra. Ato shpjegoh se me dëmërte shpjegimi bandobi, ashidobishëm. Mirë po, ato shka kangu me neve edhe o gjallarë që i kangu para neve, me sigurin këtë Ramazan dhëtë njën gjanat për sritura e të për sritura, mirë po mështë harrojnë se në gjami i kemi generatat të së dhëtë ka në asë pari e. E ato dujnë të imësojnë gjanat e ima, dujnë të imësojnë gjanat element ato e ka njës jetën, pra duhet me njës e dhe islamin, me jetën e dhe. Farë, gjëmatin ndershëm, edhe quna, dhe të thësë si të lapun, Allahu Gjelle Gjellu, që në e ka bohë blikim në Kuran i Kërim, edhe Muhammed Mustafa, sallallallis, në hadis, si më staboj, dhe nëmi, që kja farë, unë e kam dëshiren, që në ato skjarimët e definicioneve, skjarimin e reguloreve që jemë sa ma shkurt edhe ma i qarë. Edhe një herë për përstrit pra, fjallat farë, do me thonë urdhë, i Allahu dhe le zheleluhu, të silinsimës ta bëjsh, s'ka nevoj me ingrej durët me thonë, o zdo të falma. Nuk ka mundësi, nuk ka shëlejume. Për shembo, a ban një një prej neve me ingrej durët me thonë, o Allah, Falmi që të në modë dhe shë asikam falë? Jo. Se kjo anë farë. Ramazanet kush si ka linu. Apar me thonë o zotë falmi që të Ramazanet shë asikam linu. Ska me luthi e këtu. Njërë i pineve e ka pasë haqin farë. Nuk, nuk ka shku. O zotë, falma. E, mirë, shëndetër e akipas po. Parët e akipas po. Shpijin e akipas po. Udhën qëjle e akipas po. Aroplana ka pas po. Shka mu banë? Shka jetë? Ban? Shka po je, donë që tashë? Ato shkallu të minamën e i fal, janë qera gjëmatin dërshëm, të kuptu më të përën në. No. Ato shkallu të minamën e i fal, janë qera gjona. Cëllë gjona janë ato? Ato janë. Ato gjona të cilët në ju thujmë, kam rëshqitje, ka rëshqit kama. O zot, thëbbit akdamenë, su ka ajetë në kurani kërim, thëbbit akdamenë, fërcën e i kamë, pra mësë në lemër rëshqit, më nësor në n ndehmana ta muim çaqir ndehmana nuk thojm nuk ka ashet Kurani i Kerim O Allah fallej ç'i spo falmi s'ka xë s'ka rregulli falni O Zot ç'i spo linoj njeri prej besimtarve e ka vendos nesër ta nenëm mos me ninju po e unë po them para atë xëmot e prej besimtarve ai nuk thon vetë ashtu Kjo sanrregull me fognoni për investitorve e ka vendosur mos me ninu. Ç'të thot. <coughs> po thot, si mos minoje, ç'të thën dutë me thon. Po na po thon për hirr të besimit, po kemi qef kjo gjatë ka loje te çdo njerëj. Un nuk e di, vëla nuk më merr mendja, s'mundet me mbind kush i vë lase, në ket Ramazan, në ket vend e ka vendosur dikush mos me ninu. Vetë aty ish ka as i smut. Edhe emeriton ai mos beninu, ai duot mos beninu. Edhe vetë aty is ka ashtrimo, edhe vetë aty is ka mjeku musliman i ka thon ti s'ban beninu se ramazanit ti bënda. Certmo nuk kanë arsi, as vera s'kan pas arsi, po ather po e njerzit i folshin do fjalë të cilët Allahu ataherc jav ka pranu. So ishin për shembull, mnit po duot mi majt. Po so ishin për shembull, lak apo delo xefeni. So ishin ti kolaj mafiginie po del në rshellën e pak porrë të ishin t'i kolaj p'i ladovinë e ladovinë, p'i fladit e nflatë qështu nga thë ishin, në edhim se ato njësë ka në egzahme në edhim se nuk kanë let ajo punë në edhim se me korë me drapën shka do me thonë mirë po, Allah u gjën le gjële a luhu, a e ka bon farë shka e ka prikriju kokrën e grunit edhe e ka pjek a e ka bon farë ramazanin, e une pra si musliman, p'i ka kjo rrug nisë me dhe thomë o zotë, për e bajnë jet me nj E bajniyet meninu, bane let edhe kabull. Çdo e ban njet, ai thoni çka ka ardhi si vetë në Ramazan seftën xhami, edhe nesër do meninuin inshallah. Pi 90, et e klena lokale e modës meninu kur kush. Kush i ka 90, ke duhet meninu. Për çkaç Ramazani është i dimotor. Për çkaç Ramazani është i ka një dimën. Kush i ka 90, ka më prish. Kush i ka 7 vet, 8 vet, duhet meninu ka 6, 7, 8 ditë, 10, 12 ço ashtu. Pi 90, ke duhet meninu Ramazani. E ato pra, shka nuk e dinë që ishboz një jetë, këto janë di grupa. Tëna, shka s'dinë me bo një jetë, vesh di grupa i kimi. Pleshtë edhe tritë, janë qërë kejtë e dinë. Dhe jahudhu billajim në shëjtoni rajim, bismillaj, rahman, rahim, po e bajin një jetë vendosa në agjeru ditën e sotit, o Allah jenë, banë malet edhe kabullë. Kështu përnat du shme boz. Ti ikni vlasni edhe gjemot edhe quna edhe voglush Ti ikni ati asaj fjalës ulemove E cila a folë se Ramazanit banjë me aboni jetëson Të e kejtë Ramazanit me minin një jetë me një nu Këta, këta linë e mone më njëherë Për shkak se Ramazani nuk është kejtë mujë një i badet Por Ramazania është do ditë e Ramazanit i badet në veti Pra është do ditë do një jetë në veti E kuptu mishë Allah E kuptu mishë Allah Ramazani a shdo dit i badet në veti edhe shdo dit dë një jet në veti. Më një hartë mirë miveshë, që ta shë ka venin, renin me vetë njëri me haru, që sot njëri a bohazër me thonë gjami, po me haru me bon jet, unë s'kem konë që të reharë ferë, të si me lë povinë gjami. <coughs> me haru me bon jet, do me thonë e ki bon jet. Me haru me bon jet, do me thonë ti e ki bon jet. Po që që shi venë kjo kështu, në si pira i quë, po, pse i qunë si firëti me një një në etër, po t'i e pa e boni jetë. T'i e pa e boni jetë, ti i qunë si firëti, pse si qunë gjernë si firëti, pse si ki pas një jetë me një një sotë. Pra, e të razumë jam si firët, është një jetë, për shka kështu pra, ajo shka flitet me gojë, ajo vlazë ndërshëm nukaj një jetë, në shka pojë lipim edhe feja shka e lipë. Një jetë nuk e ka venin në go një vjeti e ka veni në zemër a i botë me zemër për atë shkak e të razumja në sifir e qumja në sifir është një jet po kanë thonën teri në drejk ka vatë me bonjet dhe me goj teri pak para drejke këta du të mi kushtu kujdef edhe është shumë regull zati është mrapa me të një e modhe që një njëri ta njënoj të latitën ka ru me bonjet kjo anë barat pesht me atë njëri shka venë në gjami edhe venë gjëmi drejt për i datë kundrat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alemin Elhamdulillahirrahmanirrahim e vitis namazin i shkreti edhe tonë e majstramit sëllin namaz që ështi për du me e bon njërë drejka ke a ka kështu di kundu njo së ka kështu pra majstpari majstpari du të me qenë të freskët ki mujë është mujë i freskimit Allahu gjëlle gjëlel unë këtë mujë u metër e Muhammed Mustafa sallallahu al E ka fresku me freskimin më të madh, të cilën me të cilën nuk e ka fresku as ni umat para Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çka më shka e ka fresku? Edha Shahrul Ramazan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayinatan min al-huda wal-furqan. Ka thon kët mujë kam zbrit librin më të madh. Në kët mujë kam zbrit Kur'anin e Kerimin tok. Në kët mujë kam dhon fund Konstitutave qiellore të cilët i kanë zbritë njerëzit. I kam thënë fon, mas këtë kitab i mos ka kitab tjetër. Mas këtë libër i mos ka libër tjetër. Mas kë sa i kushtetutë mos ka kushtetutë tjetër. Këy sistemot mas sistemi Kur'anit Kerimit janë pa çavra. Pse janë pa çavra? Pse bashket term hoxha me përdor çka dëbard? Këy sistemat janë pa çavra në krahasim me sistemin Kuranor. Pse kështu? A do një argument, Laza? A do një argument, se një mes sistemet jashtë ta kuranore janë paqavra? A do një argument? Shumë të thjeshtë. Argument, shumë të thjeshtë. Shka do me thonë fjale a paqavra? Fjale a paqavra do me thonë, një bedh, një komash, një shtof, i thilin me një koka qenjë një ri, e dhe abajt për te gjavandrije, dhondre a vesh me ta. Ma vonë, ka zonë me ubojnë vetër dikure ka më rritu me u shkoqe dhe me u harlu ma vonë ka dalë prej përdorimit ka dalë të teshët e vetra hala ma vonë e ka në bojnë për njergan kura shkoqe dhe njergonë e ka në morë me fshish për etin për i zatë zotit komunizmin vitin 17, 17 shparë sistemi akon asa konë sistemi zandërija Në 45, në 8, në 9, në 10, shka ka qenë që të rëthen përvesht për këmisha, fësta një bardin usë. Shka ka qenë që të rëthen? Në vitin i mirë në në qenë nga dhe etë, asu bo me fshish për etina? A, a u bo pa qavara jo? Kje si semi në shka kimi hinë të në që shti, a bo këmish modern me e bërë në katë në zime kravatë mirë. Qara pa të bërë, a këpust të e zeza për më rakë, qef me e këshirë. Edhe Ela me këta fshinç poretin. <laughs> sistemi kuranor, sistemi Allahu xhulle jlaluhu. Ka thon shahru faman shahida minkum ash-shahr fa liyusumhu. Kush të arri vazdhall, muji i Ramazani i fardh kameninu. Çe 14 shekuj, a bodën e har pas avërki muji. A ka fshin dikush poretin me këta? Ai ka fshin kundra dikush me këta? Maher, ma, ma pa ke kanë ni nuk kët mujë s'ti. Maher, pa ma përpara. Ma pa ma, ma pa ke kanë ni mu. Në sheku i të ardhshëm kët mujë do ta dojnë muslimanë më shumë se këto burrash që janë të bu në xhami këtu thonte. Pas past 10 viteve, mas pas 15 viteve në kët fshat. Kush do të bëje dert në kët kurthi, Allahu e hum. Ai e din më mirë. Vetëm sa ai njerëzit li do të ulën në kët kurthi pas 15 viteve. Çon pak do të ket nevojë me ju sqegu muslimanëve rreth Ramazanit. Edhe ai do të fole me një zor shumë shumë më çet për shkak se ai nuk do të ket nevojë me bind njeriu ton se Ramazani është far, për shkak se bindjen ato prej intelektit vet, prej leximeve të vërtas, ka do të i bojnë ndalëmëri, vet do ta ken. Po ai do disa të sqegojm disa rregullore, të cilat ato nuk ken nuk do të ken mundësi me i mësu. Kurse natash po vuj na pospjegojnë dërës edhe me didurë të e majtë barkin për e dhimëtave, qish me e bind intelektualin tonë se Ramazan e a farzë, si me e bind njeriu në shkollumë se në gjami dashti, dashti, farzë e ka me amë, qish me e bind mjekun tonë, qish me e bind filozofin tonë, qish me e bind austronomin tonë, që shme e binë polisin ton, që shme e binë oficirin ton, se ma stasë në dhvedve, si tjecojsh, do të dhejnë e turp të prej ati oficirit ri, kur të dhejnë e me gjithë uniform, sarin, me qina në parinsat, me i falë të ravijan. Këti do të dhejnë e turp këti të moqmi, këtë të ashtë po a shumë zorë me binë. Psa tu? Psa zorë me binë? Nuk a zorë me binda ta. Në të të të të të të të të të të të të të të të Po a i ka zërme u bindë, a i ka probleme dherit bindët, për më nuk ka faj, vlazën të ndershëm, nuk ka faj. Pika kemi arë, na, ashtë qudi, që shemi që ka që ka la balëk në gjaminë. Pika kemi arë, ashtë qudi e mollë, që shemi të bunë këtë gjaminë që ka qëmë. Ka kemi kalu, na, ashtë habi e mollë, për të të vetë, që shtu me që ka la balëk që që këmi, që kemi që ndru. Pika kemi arë, kush na ka nejtë për mi krije kush ne e ka caktu se shka duhet me bo. Me i mërë vlazni të ndershëm, sante për e spjegoj një gjotë të cilën, kur se kemi thonë gjami? Me i mërë vendimet e hoqalarve, të mujit Ramazani, për 35 vetët e kalume me i ledhu, se si të një hoqë, kur qkojnë Ramazan, hoqë Ramazani e vëhune. Me gjithë se jam hoqë i më të motit, për Ramazan vendim në vetë i mërë vendimi Ramazanit edhe a i qetri hoq ka qkoj me një vend ka rëshe një vendim pune për Ramazan legjitim. e shkrui kënë ato vendimët e moqme të na që ka me tëllët tema mi majdë Ramazan që tërë kushit a këto i këto janë konë një avaj dënë herë një më letë, djë më letë e dini vlazni shka, se shka nuk e kimi thonë për para e dini të la konë në numri nja shka me spjegu në gjami jo që javë kimi morë në dohë Që kur ka si se kur ju kanë dhënë si s'ka ka pas, ju jo e shpikni se kush dhe si e se so pi pi luft, kemi sqeguar. Kemi drejtë, domethënë se jemi të rre. Narodno oslobođenje, Tekovine Narodno oslobođenje Jugoslavije. Më sqeguan në xhami se sta kimi fitupi në obin. Pi luftës nacional-çlirëtarë, tmira çka nai kaprua e luftë, mi der në muj Ramadan xhemo. A ti më sqeguan këtë temën e? Po kjo akon në numrin 1 kjo. Në të letrat e tona në shkrujike në numër një që ke temë me zhvillu në gjami. Mërë me menë mu hoxha, mërë me menë mu hoxha i shkretë, shka ka pasë për masë. Ju muskojtoni se shkrimu Allah, Allah, aliru mo, shkrimi këtë Ramazan, ki hoxha mo heqë, kushit se përcel, se shka bëzot. Që shkja alama re zila, shkja alama re zila. Mirë për na, na jemi të lidhën, gajtanin tonë e kemi qëtër kënd të lidhën. Na e kemi gaj Te Allahu yone kemi, edhe pianena kemi vendos, jemi betu para ati që para muslimanëve gjithmonë të vërtetën me fol, para zer. Të vërtetën me fol, para zer. Edhe kur me fol vërtetën, edhe kur damtohemi. Edhe kur damtohemi, edhe kur nuk na i ban shpina me fol të vërtetën, edhe ather. Allahu xhalla xhalla u ka thon Kurani i Kerim, ju do të jeni ku i desh se ju do të jeni më të provu. Ja thonë Rasullullahi sëratu sëllemin e hadisë kër e kanë vetë, Ja Rasullullahi, men minën ne si ju btele a këtharë, kush prej në thanëve mas shumë ti provohën këtë dunjo, tha ju btele në bijun, mas shumë ti provohën me belajan këtë dunjo për nga mërët, thumën, emthel, u fel emthel, tha e tani kush qish e ka besimit, kush qish ashtë të Allahu gjëllë në gjelalu, ma shumë i lidhën, Kështë kanë kan edonë Allahu gjëllë e gjëllë u ma shumë? Ma shumë këtë dunjohë belaja e qëtë. Kështu ishte, e mendojmë nga dhe shpresojmë se ardhëmëria dhe tjetë pak me frimë marje matë gjënë. Në këto kohë ata arshme, dhe të marim frimë pak maletë. E kur dhe të marim frimë halë maletë në? Ne dhe të marim i frimë maletë kur të i shofë me intelektualet e tonë se i kanë thonë të kalumës lamëtumijë. Kjo dhe të n intelektualet e tonë të shohmi, tomor frima dhe ato ma le të pak, ti thojën kalumës Lamtumir. Jo skencë ti thoj Lamtumir. Jo veprimtarië ti thoj Lamtumir. Jo mirëkuptimi ti thoj Lamtumir. Jo ti thoj Lamtumir. Ata isha, ska, ska nuk i thohet Lamtumir, po ti thoj Lamtumir, çati vesh kanë apo ishin në në even dje, tsunami, çasaj ti thoj Lamtumir. Ti kthehen intelektualet e tonë ksa i natë no, thonte une nuk e kam përqelim intelektualit e tonë, këtun ka tonë, kërë thom intelektualit e tonë, fjala intelektualit e tonë, gjëne gatë, ka jemi, ne e ka sjemi, pjative mat mdojve edhe ative mat vogli, pjative mat mdojve edhe ative mat vogli, e të qenë shembul të ato ashtu, ashtu janë shembul, qenë shembul të nëzën si vetë, qenë shembul të fshatar vetë, qenë shembul të riniës, qembul të riniës, mes të cilës jetojnë, E ta ka po minjeni qetërin për krau Në këto notat shetan Në këto notat mloja Në këtë muj i cili meriton prej neve Kujdesve qanë Në këtë muj ku gjumi i nonave dhe i motrave pakohet Në këtë gjum ku gjumi Në këtë muj ku gjumi i grave Jetë për hirtë burave Vetëm pak Jetë vetëm pak i shkurt Edhe mendoj se ato neve do të najkalojnë këtë muj me se vape Duke pas kujdesin e sifirit Duke pas kujdesin e i fët i fëtarit Edhe një kujdes q sipirit në iftarit, kujdesin e sipirit, edhe kujdesin e iftarit, edhe kujdesin e mrolave të burrit. Edhe këtë kujdes e kanë të madh se do me do ka problem ti Ramazani jon me do burra. Me të me do. Tamë. Kush janë apo ato që ka i Ramazani jon ka problem? Burrat e lordit, burrat e Fordit, të burrat e Emter, burrat e Çubukit. Burrat e tigara lëkin. Kto ka ka problem pi qiniet alena më revës ka lënë ti problemi edhe te zojat e shtëpis pa kurrë ni faj hiç. Pa kurrë ni faj. Eti shka kur thujsh pra o zot, për e bajnë jetë me niu, për e bajnë jetë me niu që ditën e sodit, mos thujtë për e bajnë jetë me niu që ditën e sodit vetë për bukë edhe për ujë. Ujë për e bajnë jetë me niu që Ramazan, edhe me mrolla. Zdomo mrollë kë Ramazan, zot o zot. Për e bajnë jenë këtë Ramazani iqë më të më mërrujë. Për po dume një njënë, kejtë Ramazani me qeni i, i, i frezë këtë. Do të jemë në kejtë këtë Ramazani në qefë. Ama jënë qefë me thonën sa mirë të krarë me kalunat që të rënonë kë i jonë i pak një ka qore. A për shifë një, pa vakë për këshën. Pak ka kalunat. E dhe anën e jo, po i frezë këtë dhe të thëtë, do të jemi lidhë në ngusht me zik Do t'jemi lidhë në gusht me salavatit, do t'jemi lidhë në gusht me kujshinë, do t'jemi lidhë në gusht me gjaminë. E që kja është haj Ramazani veç bukës edhe veç, veç ujtë? Allahu gjëlle zheleluhu kolaj edhe mirë edhe marë në i prunët, insha Allah. Edhe një herë në filim thamë që ta është ka nërgjë moti ma me shumitë për haj Ramazani kejve, insha Allah. Neve shka emi këtën këtë gjami edhe ative shka s'janë gjami, anë e manë botës, Allahu shëherë mu zotë muslimanëve kët muj i Kabull jav bot. Na takoft Allahu xhalle xalehu kët muj më dhersë të mira e me ndërgjim kujdesshëm, me ndërgjim të fraskët, me ndërgjim në nivelit më të lartë kujdesit e për inshallah është muj i përmirësimit të kaluarës ton. Allahu xhalle xalehu inshallah muj vllaznëlyk e bot, muj paithimi e bot, muj faljeve e bot, muj mirësive e bot, muj urdhësive bot inshallah لله الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اتىهم متاع قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يدري الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَبْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ سَبَابَ الْدُنْيَا نُؤْدِي مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ سَبَابَ الْآخِرَةِ منها وسنجز الشاكرين وكي من نبي قاتل معه ربك جون كدير فما بنوا لما قاله في سبيل الله بابا ومن قطع ومن تجار والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ لَنَا أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَإِذْ صَلَوْتَ فِي الْأَرْضِ نَبَاتًا ذات بيت قدامنا بالسن على الكوم بالكبرين جاءته هو الله سموات دنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين سبحك الله العظيم صاحب التاج راقم البراب في ليله الميراج حضره يا احمد محمود mwen mißtuf raja fin tahlata At I nike merl низ farra dhhalf nnat meresh hun tade her gdemata Qaj يذاب الميراجات لقد جاء وال اسينا دعاء خير رسول ان اودع ناد الناس اينا ت ساعي هدر لا تمول اينا من لجار جنديتنا لا حد نساقكم مستبى يا شبتم يا ناس اوجلو امر رضاني جبري الذات يا Aitë janu neska të mërë shië burad Hem të menurë këjë raië nisaj Do të qëti, lëtë nëbërë shië burad Qo yë në të të pëti, aitë së مرحبا يا نور مادي دارنت جننت كو تاجم همت همت درتني برق فرمو تبر të më bërrëka athër jenëbë eenë yh Pfën hakぎëtese de alandangë efe zd 어� r políticas Do dë hofira ses ju nejë vajëshën bëjëtë pas as ut sëlëtë meskení atゆukish nëstërë Jabura e sa burak shap paan Jenu kujar ki wa rak dhino ya dawas Sabura ki jenu nai nat samaa Yaman, isa nil dhaman Ya Muhamad, a shikareku shangar A nusid me jilku zemruz yabiran Say ati vakti nukhi ulekuyan al-muffik t�in oh mulishah muhne pëntah mewpurt pëух keo arabayit nukait iqi n congress peace j certains sam e e ibu rabaq daste ata ramradin zoti ha har kujh ko ashi jani paio re akidat hai main raculi amurba Dhe ratena të gjëti miんだ ugël bumë Dhe this the my STEPHANE, Yes, Yes, Yes... tren ki gi të Gëtsaq Industry innaj du beholdim di së tube السلام و ال سلام السلام السلام و السلام عليك يا رسول الله السلام و السلام عليك يا حبيب الله السلام و السلام عليك يا محمد في العالم ra A pia kavnu Zot li çabrah Kërbërë Sëpërë ismaëilën Yënjëtë në mëlejëtë Lëbëkërë të nëna Lëbëyëtë nëna Lëbëyëtë nëna Lëbëyëtë nëna خلي موجودات حضرتي محمد مصطباها سلمان اني فرت محشم في راك ارتم دي جاماها kor musko shoy kush da purat badshah ki kon laamaat ziar mine jahan na mitashi ma ke ba Jai ji sabo pe radu ve tu kai chinnuk shabaat na tanu re ajam wali tai jaba jab rail di boli amar ailaa soda sada derai ard den bolizaba firilargay ay beyti mustaba un tus bi landa pornay zanaqa atun darat nur cemali orna po Hadrati paat li aai sot hey ya rab baba korda sa ke hasti ya jawan hey ya rab tees <laughs> ka ki ana ta ko Oh my God, I am realISM吧 He is like I know what happened Oh my God, my God, I am Allah What happen withEDis嗎 Om alumbër her su ACII fi linn nukhumõdi qe Rakshida O nubbër tai ne kuaj ka badhe Desen èkakaw ha Purv contenot jazul jalal Jo rnu ka, bukani punmran, da me hiniki, ashikuna, ad ke du ma ufna sin. Ei baba em ska ishkineri, baba, baba. baba. Rënë në shpinda, për me i me shku nuk pungan A i radhuni dhe heje dhe shtuni jebë Katu ndar i tia kujto leqin me Ijtacaj qi ma muret iban virabhar Ejtacaj ásht, sit me re nërgët iban Mëtj ežoqe, motrella qi da ma nër Ba bële nër, fë midjet ima qi iban Pejtitekën gjithë shka ka shpirë, e kurë ka mëtanë, Përë me më janë, shpirë të qatitë githë dhënjanë. Emi nëzëra i litojnë, në vitu e atinë, Shtimë nuk ka këtë, Ayeti laza azgini Hadrati pati mira de ramya cheli baran uspiat hadai ya asra e kurbo hur dunai iza ibadja يرزارد اي ملكا مرحبا وردياله هل دم طار منجبو يخصم امول بيتي صوتك وردو ورد يارد انا هو اي باختي ما جبتي ابي ثلاث كلمه تمام زود يا من هو بكبا يا رسول بانتا جسد تور ايرتون Emre nazotet denchoya isa ya za ir un kadikam dirja un tadta urdish vard ma kadal birdiladinabni bayavar zahmetil ummat Amire-i Nuri am si ve Fati meleke Lam da mir'um, me dijem hem Ayşe Hazreti Fatimiyatu qaitun me la mamat Un buba hem, hey baba kur baniyat git musafir isayabi gaddunya allah labd miray ali bayti ya isa isabani ya man do man allah ummatit tayyibah ni salam Qaj në mësbëni qipëta hem meyumë Shpeytinu jennët këni mëbjëtun yumë Ímëm hasanë hemë yusënin qoyëmë Jennëti fër javuzë bëkshnaën meyumë Me bira kush maji Rasuli Islami spilt die Naieta Selimja bani Berendi